Справи постають дещо інакше. Якщо, скажімо, якась із осіб з-під пазурів минулого пише вам листа «Перевірся, сходи до лікаря» заради себе, свого коханого і ваших майбутніх дітей, третя стадія цієї хвороби – рак, вам вже не до простого селфдізгасту, даруйте за американізм. Спершу ви панічно кидаєтеся писати всім листи, байдуже кому і байдуже про що. Відтак згадуєте, хто ще міг увійти до вашого вірусного нетворку і міркуєте, що непогано було би якось про це тим людям повідомити. Потім вагаєтеся, варто чи не варто їх лякати. Після цього замислюєтеся, Хто ж спромігся подарувати той вірус вам? І з'ясовуєте, що то був, певно, ще найперший хлопець шість років тому, бо він був єдиним мачоменом, а всі, що були після нього, то майже цнотливці. Згодом слабкі медичні знання пробують переконати вас, що у жінок ця штука взагалі не розвивається, що це взаліто пухлина позитивна, що навіть у чоловіків вона розвивається тільки при певному генетичному розкладі. І тільки при зовсім гівняних справах переростає в негативно, тобто в саркому, тобто в рак, тобто в смерть. І у смерть холєра не в вісні, і не від вибуху в готелі, а в смерті з довгими попередніми муками і настирним бажанням приходу якого-небудь милосердно убивці. Можливо, того ж самого, що обчитався казки Попелюшка і мислить тепер себе доброю феєю. Одне слово «смерть» не дуже поспішає вбиратися у поетичні лахи. І якось не дуже хочеться оспівувати, як то роблять люди у 18 років, складаючи свої недолугі віршики – про сенс життя і беззмістовність існування саме їхньої генерації. Дуже іронічно, бо якраз отут той сенс життя і показує вам язика, якщо не дулю. Він ковзає якраз на межі між вашим розтраченим в марноті існуванням і смертю, що набула була тепер реальності. Втім, остання, не дивлячись на свою плотськість, далеко не позбавлена містичності. Для вас тепер все починає дихати смертю, чи то пак життям, яке нарешті ви починаєте жити. На все, неначе насувається тінь, кольори стають приглушеними і глибшими, доторки до коханої людини видаються довшими та м'якшими. Предмети, нарешті, набувають форм, призначення, значущості і краси, а ви відстежуєте кожен свій рух і рухи людей довкола, то сфокусовуючи, то розфокусовуючи зір. Висловлюючись технічно, різниця відчувається така, як між відео, знятим на аматорську цифрову камеру, і відео, знятим на професійну кіноплівку. От тобі екзистенціалізм для бідних – тільки нормальний автор на тебе і не глянув би. Почувайся максимум персонажем Коельо. Тепер Марла думала про те, що помирати в Сінгапурі було би зовсім не важко. А от в якій-небудь знам'янці чи надвірній почувалося б геть непереливки. Хоча це, мабуть, неправильно. В знам'янці можна теж відловитися, певно. Не знаю, не була я там. Ні, мабуть, там депресивно дуже. Така от я дурна і поверхова. Важливе для мене місце і час. Колира час. Ні, помру я таки через двадцять дев'ять років, у п'ятдесят один. Добре? Марла підвела очі до неба. Проте по дорозі вони зачепилися за розфарбований синіми квітами фасад індійського будиночку і трохи повисіли там. Харі Крішна, не знати, чого сказала Марла, а все-таки як добре, що ми тоді поїхали до океану. З другого боку, Марла навіть дещо шкодувала про те, що бачила океан. Тепер я не зможу його придумати. Спершу їй здавалося зовсім смішним, милим і геть наївним те, як молоді митці жителі забрьохтаних середніх широт Відчайдушно пишуть і малюють океан, сили, яких вони і близько не відчували. Ну, так, велетенська неосяжна вода, глибина бездонна, Глорія бездонна, невідомість темна що там іще. Але ж мало хто пише про те що, ледь ступивши в той океан, відразу заходишся незграбно мантеляти руками, силкуючись не втратити рівновагу і не гепнутися на дупу, бо найменша хвилька, хоч вона і по котики тобі, а з них збиває тільки так. А ще тебе душить дика жаба з приводу того, що от уже і пісок ти білий знайшов, і мушлі, і воду звабливу, і людей довкола нема, і Україна від тебе на заході, а купатися дзузьки